Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 37. összeget 10 adását halljátok. Sziasztok! Hello. Most így fejbe ellenőriztem is <gül> Én papíron? <gül> <gül> <gül> És, és bejött a vinc. Na jó, akkor jó helyen vagyunk. És mondom, az első hír az igazából abszolút felvezetés. Tehát körülbelül, mint a könyvnek a első oldala, a kolofon. Jól emlékszem. Bár az adat van, de ez egy nagyon Ami kedves... jobb, mint a kolosz, kolonoszkópia? Vagy hogy van? Igen, olyan is van. Az viszont nem az első oldalról. És nem olyan, mint a telefon. <gül> az inkább a, má, a végső oldalról. És... Annyi jó a lényege, hogy itt egy, egy blogot ajánlottam a többiek figyelmébe, és innentől most már a hallgatók figyelmébe, és ezt egy tá, régi ismerősöm, Pionistván, akinek most jelent meg a verses kötetet, csinált egy szerintem igazán visszafogott dizájnú blogot, akkor még első bejetés volt rajta, és hogy nézem, továbbra sincs rajta több, mert az a lényeg, hogy kitette a verseit valahol a városban, és meg lehet találni. És hogyha megtalálod, akkor kapsz egy verses kötetet és már egy ember meg is találta a Kazincz utcában az Elektrotechnikai Múzeummal szemben Aha. március 21-én. Ez valami papír, amit keresni kell? Vagy így föl van írva a falra? Vagy valami... Én azt gondolom, igen, valahogy ezt ki lehet tűzve. Mondjuk a Kazincz utcában, meg hát az egész belvárosban, tehát gyakran vannak kitűzve papírok. Egyáltalán nem, nem fogják leszedni, ha csak nem rossz helyre rakja. És igazán jó rejtek itt mert papírok között ott tényleg minden van. Aha, igen, igen, igen. Még az összes kétfarkú kutyapárt plakát fent van. Az összes? Hát, jó, hát nem tudom, de úgy érzem, hogy akár... De igen, egyébként vannak... egy kétfarkúval erősen fertőzött terület. De egyébként blog egy bejegyzése nem minősül blognak, úgyhogy még dolgozzon rajta. Jó rendben, ez, ezért mondtam, hogy ez a kezdő oldala ennek a beadásnak. Aha. Ádám, tiéd a következő kislányos lelkendezést hoztam, még pedig azt, hogy a Nikolas Fondorin sorozatát is elkezdte kiadni, a remek, remek Boris Akunyinak a Európa kiadó, a Cárkönyvtár című kötettel kezdtek, amit egyébként valami kedvező állal láttam, én talán a nem is emlékeztem, hogy ilyen 2000 forint felett valamivel lehet még könyvet kapni, márha nem volt a rázal, vagy antikvárium, vagy akármi. Úgyhogy rendkívül üdvözítő módon jön egy újabb sorozat, lehet sokkal gyakrabban akúnyint kiadni. De a sorrendiség vagy nem, nem számít? Vagy ez, ez, egy ez, tök az az ez egy tök más sorozat, és úgy emlékszem, az első is. Igen? Aha. A címet azt, azt nem sikerült visszaforrítanom, illetve azzal nem, nem, is, nem is pöcsöltem. Viszont a Wikipedia alapján úgy tűnik, hogy ez ugye az a történetszáj, valami dragonyos hadnagyat keresnek, Oroszországban. Illetve a másik, ami tetszett, ős, hogy ez is ilyen kétidősíkos regény lesz, mint ahogy az általam egyébként kedvelt gyémántszekér volt. Aha. Azzal azért lehet játszani elég vastagon. Aha, én szépen összekevertem az eraszt fandorinat. Igen, igen. Ő kicsoda volt a kép, Nikolász? Ö, valami unoka, akármi. Aha. Aha. Kettő vagy három generációval később. Na, hát akkor ebbe is bele kell kezdeni. A cár könyvtár, itt van 2560 a bookline 480 oldal, ez legalább egy hétvége azért. Na jó, hogy egy hétvége, amikor elmenti is. Meg egy nap zomba, meg este itt áll. Szóval, egy <gül> hosszú könyv. Aha. Jó, van. Az én hírem az meg a játékok világából. Beszéltünk a Mistborn sorozat kapcsán szerintem pont arról, hogy milyen jó lehetne videójátékot csinálni ebből a Fajta ilyen harcrendszerből meg varázslatokból, amire ez a Mistborn világ így épül a különböző fémek által végrehajtott mindenféle extra képességekkel és most bejelentették, hogy lesz is játék ebből a sorozatból, de rögtön aggódni kezdtem, mert egy ilyen teljesen második vonalas vagy harmadik vonalas ilyen kis cég szerezte meg ehhez a jogokat és nem, nem vagyok benne biztos, hogy a Képességük, meg a pénzük meg lesz arra, hogy azt csinálják meg, amit én így elképzeltem erről a filmről. Hogy ez lehetne? Egészen aggasztó volt a cég. Igen, hát eddig ilyen, ö, hogy, hogy mi is volt, valamilyen iPhone, iOS játékot csináltak a Sherlock Holmes filmhez, és most is valamilyen Cartoon Network-ös dolgot csinálnak. Igen, ahol sárgán világító emberek állnak, egy kék háttérről, egy feketén. Igen, és El... valószínű, harcolni fognak valamit. Rendkívül, rendkívül, rendkívül boldogtalannak tűnnek, ez egészen biztos. Uh -huh. Szóval nem feltétlen kell rögtön elásni a dolgot, de ne, nem ez az út, amit elképzeltem ennek a Mistborn dolognak. És érdekes, mert jó fejlesztő céggel is van ennek az embernek kapcsolata, aki írta ugye Sanders, mert hogy ő írt már működő játék franchise-hoz könyvet és érdekes, hogy mégis egy ilyen teljesen ismertlen cégnek. Ott aztán lehet, hogy ezzel fognak majd bizonyítani, és itt fogunk cukpogni rajta, hogy milyen jó 2013 ban de... Aha, ez elmaradnak heti adásaink. Igen, igen. <laughs> Mert... Simán képesek vagyunk rá. Azt írják egyébként a honlapon, hogy lesz Games for Windows-ra, amiről nem beszélünk, ugye, uh -huh. Xbox 360-ra, meg az összes létező logo bent van PS3, tehát... Uh -huh amit egyébként sem nyugodtan meg jobban. Aha. Meglátjuk, mi lesz belőle, de tényleg így van egy képem, hogy hogy szerettem volna, ugye most van ez a Batman Arkham Asylum sorozat már, és abban van nagyon jó megoldva, hogy, hogy ezeket az extra képességeket amúgy a Batmannek általában a kütyűjeiből adódik, hogy hogyan lehet jól vizualizálni, meg hogyan lehet könnyen használatóval tenni. Még mindenki emlékszik a régi ilyen 3D-s izé, Spider-Man játékokra, ahol ott a levegőbe ilyen lehetett módon lehetett a, ugye dobálni a... Úgyhogy szintén bevallom, messze kerültem. A hálóját is akkor, mintha így az égbe kapaszkodva volt, repülté volna, meg 3D térbe ezt a repülés dolgot a figurával vezérelni, az általában kényelmetlen meg vacak volt, most ebbe a Batman játékból elég jól sikerült megcsinálni, hogy ez egy kezdető dolog lenne, és valami ilyesmit képzeltem ez a. Mert ugye ar arra épül, nem akarok nagyon <gül> ezzel az egy híra sokat foglalkozni, de ugye ebben a könyvbe az van, hogy, hogy nem repülni tud mondjuk a, a speciális képességekkel rendelkező Miss e, típusú <gül> szereplők, hanem. hanem fel tudnak egy ilyen fém pénzt dobni, és akkor a fém manipulációval így rá tudnak támaszkodni effektíve, és akkor arról lepattanni. Tehát egy ilyen folyamatos pattogás ez, mikor ott a levegőben mozognak, de azért eléggé folyamatos a gyakorlott misztbornáltal az így működő repülés, meg, meg ahogy a tárgyakat manipulálják, és ezt nagyon jó megcsinálni szerintem nagyon nehéz lesz. Igen, igen, igen, vannak benne kihívások. még itt darab jutott arra, hogy mennyit beszélgettünk egy videójátékról, aminek nagyon örülök, hogy Póli Féri azt üzente, hogy több szép a műsorba. <gül> igen is. Mondjad a te híred háthaz az. Ez nem is hír, csak két link ajánló. Igazából, mert jó, hosszan el kell olvasni, és aztán véleményt alkotni, és nem megyet velem. Megjelent kettő igazából párhuzamos, egymások ellentmondó vagy Szóval valamelyre tartó cikk, az egyikben a új könyvpiacnak a felelős szerkesztője és író Szabó Tibor Benjamin mondott olyan eretnek, és valószínűleg áruló és szállást csináló gondolatokat, hogy az azért nem lényegtelen, hogy az olvasóhoz eljusson a könyv. A literának a netnaplójában pedig a és -nek a főszerkesztője mondott olyanokat, hogy az igények után egy lépést is tenni akár az, az nem egy jó ötlet, és ő nem feltétlenül kell ebben gondolkodni, de ezt ő mondjuk úgy mondja, hogy megvan az a, az olvasóbázis, akit ők kiszolgálnak, és akik érdeklődnek az és, és iránt. Tehát ők sem feltétlenül azért élnek a levegőből, meg államiból. Uh -huh. mondjuk ez, én, én csak a Tisza tájt olvastam el. Az, igazából ez egy, ez egy élő műsornak, egy beszélgetésnek volt a, a jegyzete. Valami prózarázás, vagy valami... Ilyesmi volt, már nem emlékszem, szóval fogtam a fejemet, mert nem tetszik ez a név, és nekem tetszett, amit a Szabó Tibor benyelmin ott, vagy legalábbis az ő szavaiból ott kiszűrtek. Most az és, meg hát ez a Csuhai, ugye? Aki a főszerkesztő, vagy legalábbis ő az irodalmi. Részének, mert ha jól tudom... Kovács Zoltán beszél itt valamit. Ja, Kovács Zoltán. Na mindegy, az, tehát hogy igen, tehát az és azt szerintem valamire arra épül, hogy ő az és. Tehát lehetséges, hogy ez éppen annyira a hozzáigazodás az olvasóközönség igényeihez a, a, ez a fajta hozzáállás, mint a más típusú igénykiszolgálás, tehát egyáltalán nem biztos, hogy voltak éppen ez, ez szembehelyezkedés, hanem eh, Hozzá mond csak. Persze, csak az a, az a nagyon veszélyes, és azért örültem egyébként a, a Tisztatájban megjelent cikknek, és azért örülök úgy általában a Szabóti volt bennem mondatainak, mert hogy tehát, vannak tudod azok a folyóiratok, amik rendkívül fontosak, és nem szól helyek ki az olvasókat, Igen. és nem olvasnak úgy, -e sem őket. És, és mindenkit érzsendszernek működniek, vagy mindeket forognia kell ahhoz, hogy, hogy ne lehessen csak hozzá védekezni, hogy ez fontos, vagy hogy ez ez, ez valami. Persze, egyébként igazat adok ebben neked. Egyébként az, az is érdekes, hogyha meg van egy ilyen probléma valamilyen kis fújóírót, ami aztán az állami csöcsről leválasztódik, és ezzel egy halálra ítélődik, akkor hirtelen mégis számtalan emberhez eljut a panasz. Tehát igazából gyorsan, gyorsan meg tudják telni az olvasójukat, nem most gonoszkodom, mert azért persze semmi nem felír meg fekete csak, de, de igen, tehát Működik már egy ilyen irány is az irodalomban. A szép irodalomban. A az olvasóhoz eljutás ösvényét kitaposandó. Gusztustan módon olvasókra játszik, mint egy az... bulváros, a magyar szépirodalom irodalom, kimondhatjuk. A temetést, nem tudom én, vasárnap este tartjuk. Megjelenés egy felvágatlan könyvvel. <gül> Fú, jó, most az én kis hírecskéim, hát igen, ezt kicsit szegyenkezve vágtam be, ezt a Gerloci Cimártón plágium regénye című dolog, amely, hát nem is tudom, lehet, hogy nem is kéne róla többet beszélni. Tehát ez egy ilyen elsütött vicc, most még vicces is különösen, de hogy, hogy most átírni egy, egy, egy szerb, ha jól emlékszem, um, egy szerbiai klasszikus regény. Bolgár. Magyar, Bolgár, polgár bocsánat. Mint az úr. Aha. Elkapja a magyar fordítását, és ez gyakorlatilag a saját szavaival, vagy nagyjából egy kicsit akit vele is írja. És majd egyszer megjelenik ez a könyv, ha megjelenik. De voltak éppen a, a lényeg az aktus, amelyről most már beszéltünk, illetve ő maga is riportot írt, riportot adott, vagy interjút adott. Szerintem ugorjunk. Ha csak nem akartok hozzáfűzni valamit. Behetünk tovább, én szeretnénk így a végén azt, amit bevágtam, az a moskos kommunistázni, én sortoztam. Aztán... Jó, rendben. Ezt meg valami linkelgetések során oda találtam, ez a prozanostra.com oldal, és csak kíváncsi voltam, hogy nekem új minden, mert hogy visszafelé fiatalodom, vagy pedig azért, mert hogy ez valóban is egy, egy eldugott kis oldalacska volt, mert hogy a céljuk az, hogy ezekről a. Ö, Ö, populárisnak nevezett irodalom, irodalomról ö, elmélkedjenek, vagy kritikát írjanak irodalmárok, vagy nem, a fene tudja. Tehát, hogy irodalmi szemszögből megközelíteni. Ti ismertétek ezt az oldalt? Egyszerűen már talán jártam itt. Aha. De ez ilyen homályosan rémlik, hogy olvastam itt valamit, és akkor nem volt rossz, de nem jutott el az eresés még utána. Aha, mert igazából, lehet, azt mondom, hogy Facebookra jutottam ide, mert hogy ez a hír volt valami hogy 22-én, sajnos Szegeden volt egy ilyen irodalmi est, amelyen konkrétan a John le Carré Karla trilógiája volt a téma. És hogy erről beszélgettek ilyen angoltanszék, filozófia tanszék, meg a Proza nostra egyik szerkesztője, vagy több szerkesztője. Ez a jó lett, hogy egyszer hogy ilyen el kéne menni, ha mondjuk ha. nem Szegeden van igen, ez a, én magam is. mit olyan Pék Zoltán, Philip legfontosabb magyar fordítójával interjú. Aztán nézegyetem itt. Philip K. Dick megjelent az új pra. Úgy szépen jövögetnek a cikkek szobájáni, szóval de vissza-vissza fogok ide látogatni, úgy látom, hogy érdekes dolgok vannak. Vagy ha más nem, akkor lehet szembe helyezkedni azzal, amit itt írnak de Erre jut eszembe, csak nem találom sehol a honlapjukon, de majd a hírlevélben, meg nekem jön ilyen is, az meg lesz. A szép irodalom figyelőnek mindjárt lesz valamikor könyv bemutatója, vagy kötet, vagy szám, lapszámban Aha, ezen, lap. a, ez, a, ez a szó. És, és az életben nem fogom megtalálni. De tényleg, ez nagyon, rendkívüli módon kínos, pláne ilyen élő felvételben. Ö, minden esetre lesz, azt hiszem, hogy jövő héten, és aki megtalálja való az internet, hogy mikor lesz, az el is tud menni, azt el tudom mondani a hadikban, tehát, hogy mondjuk jövő hétet végiggyülitek este héttől a hadikban, akkor ez jó fog. Aha. Közben kuköntgattam itt a Prózan találtam. Uh, Tim davis a lefejezett kest eselyű rejté. Most a krimikre kukkantgattam rá, hogy milyen, milyen dolgokat uh, vizsgálnak meg. Akkor elég sok minden a schuster szabóba kémről, és barát Katalin és a Magyar Század krimi. Ö, nem tudom, hogy a cikkek azok milyenek. Akkor a Hideg a Denis Lehenről, nem is tudom, hogy neki hogy ejtik a nevét, mert csak olvastam tőle. Barbár, part. Na mindegy, szerintem csak érdekes témák vannak itt. Jó, Jelentem, megvan. Na. Az volt a levélnek a cím, hogy megújult a szép figyelő. Április 5-én lesz a hadik kávéházban, a gasztronóm és irodalom számnak a bemutatója, ami többek között azért izgalmas, mert itt a közügy rovatban vagy közügy résztekben a kritikáról van egy négy cikkes vita, vagy öt cikkes vita, ami tök izgalmas azt tudjuk, hogy megint előjön ez a téma. Jó, van a következő hír, meg az enyém, de nem feltétlenül érdekes dolog. Szerintem ezer éve beszéltünk arról, hogy na most már kijönnek e-book formában a Harry Potter regények, hogy eddig ez így vissza volt tartva, és csak illegális e-bookok formájában lehetett eh, olvasni ezeket az e-bookokat. De most egy ilyen webshop-szerű dologban, amit úgy hívnak, hogy Pottermore, meg lehet vásárolni. IPAB e meg Mobi formátumban, azt hiszem, a könyveket. De valami nagyon furcsa dolog, szóval nem, nem az történt, hogy az Amazon könyvesboltba vagy az iTunesba bekerültek volna ezek a könyvek, hanem csak innen lehet vásárolni. Viszont ha jól értem valami DRM-mentes módon, szóval az egész szájt egy ilyen fura dolog, valami Sony által ilyen reklámkampányként használt felület is, meg, meg webshop is. Szóval elég ilyen fele más élmény. Azt olvastam róla, hogy tudolyod viszont, hogyha megvetted ott a könyvet, amihez 8 darab letöltést kapsz, ki lehet imádkozni. Még többet, ha a dulságban tudod bizonyítani, leégett a házad. Szóval 8 darab az azokat át lehet lövöldezni különböző szolgáltásokba. Tehát tudod azt mondani, és letérdezett mindenki a Potter hogy akkor egyes számú letöltés, ez menjen át a kindle Ott rá egyébként a de bekerül az Amazon megvett könyvét közé, ott bármikor lehet tölteni a Kindle Telefonra, akármire, úgy, ahogy a, az Amazon felhőben ezt megszoktuk. Aha. És ugyan, ugyanígy át lehet lövöldözni, vagy kölcsön lehet adni egy példányt, vagy ilyesmi. Van benne egy ilyen, a Pottermore-ról letöltött verzióban van valami, valami olyan kód, ami, ami visszakövethető a vásárlóhoz. Igen, ha jól értem, nincs benne DRM, csak... És viszont nincsen DRM. És viszont nincs DRM. a tied. Tehát tulajdonképpen, ha itt megveszel valamit, akkor azt nagyjából bármi lehet használni. Aha. Nem tudom... Szerintem, aki így el akarta olvasni a Harry Pottert, az már elolvasta, nem? Nyilván mindig van, aki most lesz, mit tudom én, tíz éves vagy valami, aki most kezd bele a sorozatba, de kicsit így el, el van ez késve, nem? Hát, vagy van, aki felszámolja a könyvespolcát, Aha. és megéri neki, hogy meglegyen maga az eszköz, mármint, hogy maga a mű, de, illetve az az egyköbb hely is meglegyen, amivel... Ezt nem tudom, mennyire olvasható a Harry potter Én újra akarom olvasni, főleg, ah. hogy nem mindegyik van meg, hanem annak idején így rögtön kölcsönkértem hogy megjelent, mert, és, és, és így faltam. Tehát én nagyon rá voltam, kodtam a Harry Potterre re uh -huh. és, és most rájöttem, hogy egy-két része az ugye nincs meg, azokat így beszerezném, és elkezdeném az elejétől. Tehát, hogy, fele, hogy összeáll ez a sztori egészén meg, hogy jó-e. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy jó -e ez a könyv annó gyerekek egyébként olvasták újra, tehát ezért a klasszikus ötször olvastam a Harry Pottert és semmi más életemben emberekkel lehetett találkozni. Aha. Hát akkor lehet, hogy csak nekem ilyen, hogy ugye már annyira le lezárult a történet, meg megvoltak a filmek is, meg minden, hogy valahogy ne nem érzem, hogy vissza kéne oda menni. De minden esetre most legalább legálisan lehet venni, de furcsa egyébként az Amazonnak is a shopjában, hogy rá lehet keresni, meg lehet találni, és akkor van ott egy ilyen info oldal, hogy hogy lehet elmenni a pottermore és ott megvásárolni, szóval más esetben nem nagyon láttam ilyet az amazon hogy így kifele mutogatnának, hogy ja ne, nálunk vegyétek, hanem ha ott. De gondolom, valami kellett, hogy hogyha rákeresnek az emberek, akkor ne az legyen, hogy nincs. Mi is az az átok, amivel másokat irányítasz? A harmadik főben járó, és a másik kettő eszembe jutott. Mindegy, szóval bevetették rajtuk. De jó pofa dolog. Gabi, tiéd a következő. Igen, igen, ez szintén Facebook szerzemény. Ez a Tipotex kiadó, akiknek volt ez a ö, címlap ö, versenyük is, amit itt feldicsértünk, hogy voltak benne egész jók. Szerintem megvan a hozzátartozó regény is, és feltettek PDF-et a letölthető, beleolvashatóval, ami lengyel science fiction. Én nem volt időm elolvasni, illetve engem nagyon feszélyezett, így rákukantottam a pdf re hogy iszonyú ö, hosszú van szedve az egész, tehát nekem nagyon kutyanyárszerű. De itt a bájos link, hogyha valakit érdekel, a nagyon művészirodalmi kialakítású és az első pármondat alapján szövegezésű ö, regény, akkor hajrá, ha jól tudom, ezek elektronikus könyvek lesznek, tehát hogy nem papír. Aha, tényleg elég fura a formájuk kicsit félek attól, pdf-et adnak ki végül. Aha. Nekik, nekik volt egy ilyen uh, interkönyv nevezetű tudszuk, ami, ami tankönyvekre meg oldalanként meg vásárató pdf-ekre épült. Aha. De nehogy azt rakják be ez alá. Aha. Hát az szomorú. Pedig maga a könyv egyébként érdekelne. Tehát így, így, végre valami, ami kijön csak e és, és és nem valami saját kiadású epigonság, hanem valami, akár még érdekes is tehetne. Szerintem nem nagyon van Magyarországon olyan könyv, ami csak bookként jött ki. Hát és nem, nem nem Mondjad. Pod... mondjad. És, és nem saját kiadás, tehát nem ez a, a, a, a publió, vagy micsoda. Az, az, ők egyébként indítanak most pénteken podcastot zárójelbe. be. Hajrá. Um, az jön hogy volt talán az aránymosás arany, kapcsán be hogy hogy lesznek ott olyan könyvek, amik csak bookban jönnek ki, de azért futottak még kategória volt. Tehát a jókat kiadjuk papíron, és lesz book is jellegű így emlékszem. Ami az élet egy kétes dicsőség. Aha. Ezzel jól meg rá szocializálják az embereket arra, hogy az ebook az a másodvonalbeli. Már azért nem mainstream irodalomnál is gratulálok. Valamiből nyilván meg akarnak élni, de ettől még nem esik jól. És pont a magyar science fiction kiadása Na jó. Nem, ők nem science fiction adnak ki, ez a nem fog eszembe őkni a kiadó neve. Nem erre, rá? Teljesen szétűk peregvei, mert... De ők ilyen tinírodalmat is adnak ki, mert náluk jelent meg az a első törvénytrilógia, ami fantazi, tehát egy kicsit tágabb nem Nem valami könyvmai képző, vagy ilyesmi? A képző, ez az? Aha, jó, bocsánat, bocsánat, akkor összekevertem. Aha, igen. No, és akkor nekem még van kettő gyors hírem. Az egyik az, hogy román irodalmi science fiction hétet tart az SF mag, ahol már három cikk jelent meg a románi science fictionról, és ebből egy jó is. Ez be fogjuk De akkor linkelni. nem mondd meg, hogy melyik az. <gül> <gül> igen, <gül> Aki jól választ, az jól választott. A romániai írókat mutatja be, meg nyilatkozatokat arról, hogy, hogy miről írnak szívesen, és mit látnak problémának a romániai esefirodalomban. A korábbi cikkiból nagyjából annyi jött le, hogy ott is pont ünn a problémák vannak mint itt. Talán egy kicsit mélyebnek látják az ottaniak a, a gödröt, de lehet, hogy mondjuk egy magyar szerző is így nyilatkozna, hogyha megkérdeznék egyen valam erről, hogy mondjon már valami jót. Akkor mi, mi jöhet még a lengyel és román téma után? Szerintem Jó, várom. Jó, hát a, a, és akkor a napi mocskos kommunisták írunk. Megjelent a Titkos Írás című könyv, amiben Szőnyei Tamás azt deítette fel, hogy a magyar irodalmi életnek a, a megfigyelése az hogyan zajlott, mik voltak az ügynök, jelenlét, ügy, ügynök jelentésekben, hogyan próbálták egymásra ugrasztani a népies meg az urbános igen, a és az urbanos írókat, mivel lehetett megzsevolni egy szülőt, hogy kimenjen a nyugatra emigrált gyermekének prédikálni, és egyéb ocsmány dolgok nyilván el fogjuk olvasni, és majd referálunk róla. Jól hangzik. Aha, én egyre jobban süppedek bele egyrészt a fotelbe, másrészt pedig így a depresszióba is. Hát egyre szomorúbb és, és, és, és keményebb dolgokról beszélünk. De a könyveknél majd most akkor rögtön átváltunk ami nagyon vidámra, ugye? Hát nem. Úgy <gülüyor> Nem. nem. És, de én egész jó könyveket olvastam most, és, és rengeteg szép irodalmat, tehát kiszolgáljuk a hallgatók igényeit. Nekik olvasunk, nem értük. És hát kezdve azzal, hogy, hogy nem tudom, hogy ti ismertek -e ezt a női antológia sorozatot, amelyet a, a Forge -ja Brúria anya, szerkesztőnő ö, szerkesztető egy ilyen egészen ö, furcsa jelensége a magyar netnek, meg a magyar irodalomnak. Hatékony is, meg szerintem voltak jó cuccai is, de egyben egy mozgalmi alak. És hát ezt a négy könyvet, a Szomjas is, mert a második, az első, az a Állatkert című kötet volt, ott csak nők női költők versei szerepeltek, és javarészt olyan témák, ami női téma. És a szomjas is ez pedig egy antológia kötet, novellás kötet, szintén nők szerző, és, és a témája már a, meg is van határozott, nem csak egyszerűen a női, hanem a női test. És... Uh, Idáig meg... tudod, na, ezt nem fogom elolvasni, és akkor az utolsó számolik. Szóval <laughs> <gül> Maybe. <gül> nagyon vidám van, hogy a madarakat mesztrel. Aha, igen, igen, igen, igen. Én szerintem nagyon, nagyon csinos nő, és uh, ebből olvasgattam, és uh, én úgy vagyok vele, hogy hát van két... Van, amikor jó ezt mondani, egy, kö, egy női költő írja verset, vagy egy a kö, regényíró nő írta a regényt, van, amikor meg nem. Tehát van, amikor ez fontos, van, amikor meg nem, és, és aha, attól... És van, amikor ezek természetesek is, tehát, hogy számít az, hogy most milyen nem a másik, vagy mi a genderem, vagy mit tudom én. De és ebben a noveles kötetben is. Szerintem azok a jó szövegek, amelyek egyszerűen az írjulottak meg, mert hogy fontosak voltak a szerzőnek, de, de attól tartok, hogy amikor már nagyon erőltötve van ez, hogy beszéljünk a női testről, és akkor most minden írjon a női testről, vagy, vagy szedjen elő valamit, ami a női testről szól, akkor, akkor, akkor nem mindegyik ennyire, ennyire természetesen önmagáért való jó szöveg, hanem, hanem egy kicsit magáért a célért születik, amiből még szintén lehetne jó, hiszen az ember fogalmazást ír házi feladatként, aztán valami de én inkább úgy olvasgattam be, hogy akik érdekeltek, vagy akiket szeretek, a Tóth Krisztinát, az a kis novelei, vagy tárcai, vagy a Fené, tudja, mik voltak, azok mind jók voltak benne. Meg ez a Drozdi Korsó, akit viszont nem ismertem, csak valahogy úgy megtetszett az egyik szövege. Ezt elkezdtem olvasni, és egy nő folyamatos visszatéréseiről szól, reinkarnálódásairól, mindenféle szép női testbe, és ezzel különböző férfiak életében jelenik meg, de távol összen e, e, ez mindenféle eseftől, hanem tényleg a különböző női szerepek meg a kihasználásról szól, de teljesen megragadott egy olyan jelenet, amikor egy, egy már halott kolduslány testeként jelenik meg a csaj, de ő még úgy veszi a, veszi a külvilágot, és ezt a, valamikor a reneszánsz korban ezt a, ezt a hullát aztán beviszik a, a, és fe, abszolút felboncolják, és az ő teste alapján készítik el a medikai Vénusz nevű ilyen, tanít, tehát női testbábut, amin lehet mutogatni a, a női testet, és abban a pillanatban a neten, mert annyira látni akartam ezt a, ezt a, ezt a művetést természetesen csak a drosszikor sojára találtam, mert ezt ő hozta létre, de valami olyan erősen megjelent számomra ez a, ez a ez a, mit tudom, 500 éves női bábú, amin az orvos lesz gyakorolják, hogy ez igazi bábált, itt abba is hagytam ezt a kötetet, mert úgy éreztem, hogy ennél most egy ideig nem lesz jobb benne. Akkor nem fogom megkérdezni, milyen húvas és a lopogásban szülni. <gül> Na igen, kb. De, De ez az első mondat a blogposztjukban, úgyhogy itt így le is akadtam egy kicsit. Ö, igen, az a blog, tehát mindegyik egy kicsit túl blikfangos, meg, meg, meg, meg nagyon nadratta de azért alapvetően ezek, ezek jó része egyszerűen egy jó irodalmi szöveg, és, és próbálják eladni, meg, meg, meg eljuttatni az olvasóhoz a könyvet. És erre csend. És még Most szépen... A mozgalmássággal egy picit elriasztottál, illetve azon gondolkodtam még hogy azért a ez az mennyire az a Gibson szövegek növeltek, neveltek, vagy az a, az a, a gibson fajta olvasás, amin akkor mi csak rögtünk, aztán az ott tényleg így van. Ha. Én mostanában úgy vettem észre, hogy olyan könyveket olvasok, hogy nagyon igénylik azt, hogy utána nézzek a dolgoknak, és kihagyom, de közben ott van a fejemben, hogy valami réteget kihagyok. És egyik sem klasszikus science, tehát sem, sem módon nem science se, sem, hanem egyszerűen annyira a valósághoz kötődnek, hogy, hogy úgy érzi az ember, hogy érdemes lenne utána nézni, hogy tényleg mi is hogy van ebben a valóságban. Például, és hát is hívelek a következő. ez a... Említettem, hogy a Grecsó Krisztián regényét, a mellettem Elférc című könyvet olvasom, ami ő most az Aigon díjat kapott, és egyébként is már régóta akartam tőle valamit olvasni. valamilyen nekem mindig kimaradt, és gondoltam, hogy ez jó apropó, hogyha már fel van magasztalva a könyv, és már 80%-os volt nálam, százban. Ilyen, azt vártam, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen remek magyar regény lesz, és azt, ezt a szintet mondjuk 80 osan hozta, és gondolkoztam közben, hogy mi a bajom velem. A, a sztoria nagyon egyszerű, és, és azért nem nagyon lehet igazán elmondani, mert az maga a regény, az a keszekuszaság, van egy fiatal fiú, aki a saját magánélete problémái közepette, ö, mindenféle jelek alapján rádöbben arra, hogy vissza kell feltenie a saját ősei életét ahhoz, hogy, hogy megtalálja, hogy ő miket él tovább, meg miket visz tovább azokból. Tehát milyen klasszikus hibákat, milyen klasszikus elcseszéseket ismétel meg <coughs> égtek bele, és, és, és akkor így visszafejteget különböző dokumentumokból, aztán a dokumentum után véletlenszerűen találkozik régi emberekkel, akik még tudnak beszélni másokról, saját családtagjairól, és ezek, az, ezek, a, ezek a jelek, vagy ezek a, ezek a szemtanulk, ezek egy kicsit úgy adják egymásnak ezt a srácot, és közben persze éli magának a, a saját életét is. És nagyon tetszettek ezek a régi történetek, tehát azok ilyen abszolút, tudom, nem nagyon szeretem ezt mondani, de nagyon olvasmányos, nagyon beleélős, hogyan éltek a... És egyáltalán nem hossz, hosszan, tagoltan elmagyarázni a front, a második világhábról, az első világhábról, hanem ilyen felvillanó, és, és aztán egy-egy jelenetre összpontosító mesélések ezek, ahogy tényleg így vissza, -vissza emlékeznek az emberek. De egyáltalán tetszett a jelen, a fiatalember jelene, illetve aztán itt tudtam megfogalmazni magamnak, hogy mi az, ami még nem tetszik a mert hogy néha olyan nőklapjás. <gül> nem tudom, hogy, hogy, hogy, hogy a nőklapja szerintem ez egy elég jó női újság, de valahogy olyan, nem tudom, hogy nektek volt a -e nőklapja élményetek. Kis szoktam csak olvasni, és azt is de a úgy úgyhogy... Ah, igen. <gül> szóval a nőklapja valahogy olyan komoly, olyan, olyan, olyan értékes, komoly, és... és és közben meg, meg azért egy, egy újság. Tehát az újság szerepet akarja betölteni. És vannak benne ezek a jó, szép novellek, meg jó szövegek, és, és, és valahogy mindenkihez szólnak a fodrásznál is, és, és akkor ő most egy jót, szépet olvasott. És, és néha ezek emiatt aztán nagyon, nagyon bele, bele fogok ebbe zavarodni, nem tudom, hogy mennyire érthető ez. Nem tudom, hogy fiúban van-e ilyen, tehát ilyen férfi újságban, vagy... vagy, vagy ismertek-e ilyen nagyon letisztított, ilyen újságnak szóló dolgot. De nem igazán olvasok újságot, mert ez hülyén fog hangzani nyilván, de híreket olvasok, meg, meg eszéket, de olyan, hogy, hogy van egy újság, amit így az ember elolvas, olyan nem igazán van az életemben. Aha. Én a... szoktam, de nem tudom beazonosítani, amit mondasz. Aha. Fú, hát, tehát megpróbálom, hogy megrag, tehát vannak benne ilyen szép pillanatok, amelyek nagyon-nagyon erősen emberiek, hogy, hogy valami egyszerű mondattal a férfi és a nő így iszonyúan nagyon megragad egy pillanatot, és akkor ez egy kicsit úgy kíván ki van merevítve, Aha. hogy itt most valami fontos történt valami tiszta, szép emberi a, a, a mocsokban, és utána megint lehet mindenféle csúnya szavakat használni, vagy, vagy megint visszaállni abba az átlag életbe, ahol, ahol vannak a kis szerűségek, vagy a, vagy a kis önző vágyak, stb. stb. És ez nem a borzasztóan modoros? Tehát azért ez a, az ilyesfajta kiemelésről nagyjából a lányoknak szent füzetek jutnak az eszembe, hogy ott van egy szerelmes pár, az kifotosopolva, hogy színes maradjon, és minden más a fejére környezetükben. Ja, aha. Nem, nem volt ennyire durva, inkább azért tűnt ez fel, mert egyébként egy, egy, egy jó regény. Tehát, hogy a, a önmagához képest vannak Magához képest modorosabb néhol szerintem, és, és nem, nem, nem annyira jó szöveg. De egyébként egy nagy élmény volt, tehát gyakorlatilag nem gondoltam volna, hogy el fogom olvasni másfél nap alatt úgy, hogy, hogy így munka után lopott órákból, de, de tegnap nem tudtam letenni, és addig olvasom, amíg be nem fejeztem. Tehát nekem egy jó élmény volt, tehát abszolút ajánlom, főleg olyanoknak, akik egy kicsit óckodnak a magyar szépirodalomtól, mert hogy nehézkesen befogadható, meg visszafejthető. Ugye itt van ez a főhős, aki, aki végül is kiderül, hogy ez, ez maga a szerző, de hogy most tényleg -e, vagy sem, az nem biztos. Van egy élet, egy ilyen saládfa, akkor ott is lehet nyomozgatni, hogy akkor most az adatok megfelelnek a regénybeinteket, tehát elég érdekes. És annyit beszéltem róla, hogy a hét templomra már nem is hely el fog mondani mindent, amit gondolok legalábbis. hogy pár mondatban megbeszéltük, hogy mit, mind a ketten ugyanazt gondoljuk róla. És a ne, többi meg mindent elmondani egyébként, de majd beleszúszunk. Jó, szerintem én a többi könyvet ezt hanyagolom, mert azok még csak belekezdettek. De azt elmondom, hogy Joe Hiltől vettem meg a Szarvak című könyvet, és most ezt kezdtem el olvasni. És olvastam róla ideget és meleget is. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla, valami szívalakú doboz című regénye megjelent, és akkor állítólag egy ilyen fiatal, nagy. Joh, igen, és ez talán a, a, a Kingnek a gyereke. Olvasom róla a kitiket, de az nem dicsérte túl. Úgyhogy utána nem is néztem utána, hogy mi ez, meg mert tömbdik hány méter. Működtem, hogy itt totál lehet jó. A szarvakról, vagy a szívalakú dobozról? A szarvakról. Aha, én olvastam egy jót, talán az SF magom volt ilyen viszonylag pozitív, aztán negatív, de hát egy próbát megért, most ez nekem ilyen kitérő másfelé. Jó van, Ádám, akkor átveszed a mikrofont. Át, ha már a kezemben is van, két könyvem van, és mind a kettő ilyen a típusú, úgyhogy gyors leszek és kegyetlen. Egyrészt megvettem a múltkor a Milos Urbánnak a hét templomját. Amit egy iszonyatosan rossz stratégiával kezdtem el olvasni. Mert én gondoltam, hogy ebben egy gyilkosságok fognak történni, Prágában meg van benne egy nyomozó, meg egy másik nyomozó, meg kettő olyan ember, aki nem nyomozó, de mindig ott van mindenhol, akkor majd ezt lehet bűnügyi regénynek olvasni. Viszont ma nem. Tehát ha valaminek nem olvasható, akkor bűnügyi regénynek nem. E Egészen egyszerűen, mert a történetet nem érdeklik a gyilkosságok. Tehát így időnként, hogy a rúgja valaki a a szekerét, így meghal vagy megcsonkítják, vagy megtámadják, vagy valami baj éri. És ez tök mindegy, hogy jelenben történik, amikor, amikor történnek a dolgok, vagy a múltban, ahogy a főhős visszagondol a fiatal korára, ott is ugyanilyen tét nélküli büntetek van. nem is tét nélküli, hanem ilyen kilométerkül jellegű büntettek vannak. Ez is meghalt, menjünk tovább. És egyébként, meg Gotikus regénynek, meg nagyon izgalmas, meg tökéletes volna látni, hogy tényleg arra megy mert gondolok, hogy menni fog, vagy az a vég, és az a gyilkos, vagy az a történet kibontása, amire, amire, ahogy most látszik, de ezt majd jövő héten tudom elmondani. Mindreszt, ha olvassátok, akkor ne úgy menjetek neki, mint hogyha ebben a gyilkosságban bármi szerepe lenne azon túl, hogy hát így időnként meghalnak emberek. Uh -huh. Én egy szót beszúrok, ha már úgyis átdomálom a mai adást, hogy, hogy amikor csatáltunk, akkor ezt a szót találtam meg saját számban, hogy milyen jó ez a stilizált, tehát hogy annyira stilizált az egész, tehát ilyen hogy, hogy az meg irodalmi regény, hogy, hogy nem, nem lettek ezek valódi izgalmak. De meg kíváncsi vagyok a végére, hogy hogy fogsz rá reagálni, Szerintem kerekegész lett, de, de mégsem úgy, mint ahogy számítottam rá, és nem, nem volt, nem mármint, hogy, hogy volt egy elvárásom, és nem azt hozta. Az a furcsa, hogy vannak azért olyan, olyan művek, ahol, ahol szintén egy eszközként működik a gyilkosságot, hát a, a teljes Detection Club így működik, hogy mivel ahhoz, hogy legyen egy rejtély, meg kell valakit ölni, ezért valaki meghal az elején, hogy legyen nekünk egy rejtélyünk, amit megfejtünk 300 oldalban, de még ott sem ennyire sújtanak ezek a dolgok, mert legalább Sherlock Holmes nem fog dolgozni egy hétig, mert van más dolga. Vagy Poirónak lesz, mivel kifizetni a gáztámlát, meg az Art Deco bútorokat, vagy, vagy, vagy Miss Marple felháborodik, mert ez nagyon nem angol dolog megölni valakit. És akkor ehhez képest meg tök más, nem mindegy. A, a másik könyvem azok Michael pollan -nek a The Omnivorce Dilemma, amit Jori Mag Balázs beszélt rám. Egyszer megkérdem már őt, hogy őt hogy kell hívni, mert ismerem vagy három-nikét. Uh, ami pedig egy Mike, Michael Pollan, ezt már mondtam. Ez meg uh, az ételről szól, ami egy remek téma. Elindul a, az ipari ételgyártás felül a szerző, majd aztán tovább megy a bio ételek, hogy az miből készül, és az, az hogyan van, és mi itt mögötte a gazdaság, és mi utazik, hová is az alapanyagnak, mi az útja. És uh, és a végén majd egyszer csak a vadász vagy gyűjtögetőig fog eljutni, és ott kenyeret csüt meg állatotől. És egyelőre még az elején járok, tehát a legelső résznél, ahol kiderül az, hogy az amerikai ételeknek a nagy százaléka, és nincsenek egy idózioim egyébként a magyarokkal kapcsolatban, az valahogyan visszavezethető a kukoricára. Mert a kukoricát teszik az a marha is, amit leválnak, és kukoricából készül minden az ég egyet a világon, kukoricából van a cukor a kólában, kukoricából van a kukorica, kukori minden. És és ott, ott vagyok vala a történetben, hogy ez az a kukorica egyébként, amit ott a, a Corn Belt nevezetű részében termelnek meg, ami nagyon durván nem éri meg igazából. Ráfizetéssel termelik az ottani farmerek hatalmas nagy és a állam egészíti ki az ő bevételeiket, hogy életben maradjanak. Úgyhogy ez ilyen durván fenntartatlannak tűnő, vagy durván működésképtelennek tűnő rendszer közepette. Megy a kukorica biznisz, és, és hogy ezek az emberek fennmaradjanak, ezért próbálnak mindenféle módszerrel, GMO-val, permetezéssel, amivel akarsz, még több kukoricát termelni, miközben ez viszi lefelé az árakat. De, hogyha még több van, akkor nagyobb lesz egyszer csak nekik, és egy ilyen végtelen spirálban ott élnek. Én egyébként egy másik könyvét olvastam ennek az embernek, az egyszerűen In Defense of Food és az nagyon-nagyon jó volt ezt egy, nem tudom, két éve később írtam, mint ezt és ott inkább arról van szó, hogy, hogy mennyire nem működő dolog az, hogy ilyen egyszerű ilyen étkezési uh, elemekre próbálják levontani a kajákat, hogy most kalóriákról beszélünk meg cukorról, meg vitaminokról meg mit tudom én és hogy ez mennyire nem működik, és igazából nem is tudjuk, hogy ez a nagyon komplex rendszer hogy működik, csak ilyen mindenféle feltételezésen, meg meg, meg többé-kevésbé bizonyítatlan dolgokon alapul a legtöbb ilyen e, politikai vagy, vagy akár ilyen társadalmi irányvonal is, hogy most mit kell lenni, ugye a jó kis vaj vagy margarin téma, a cukorral kapcsolatos dolgok, akkor a, a koleszterin, tehát az összes ilyen dolga, ami egy-egy elemet kiemel, mint a, a jó vagy a, a, a gonosz dolog az étkezésben hogy mennyire nem működik, hanem mennyire egy komplex rendszerű van szó. De nagyon jó kis könyv, és azt is érdemes elolvasni. Azt hiszem, hogy ezt meg is jelentették magyarul egyébként. Legalábbis Balázs azt mondta, hogy az egyiket megjelentették, és uh -huh. hogyha ez az életadó ételeink, ami egy ilyen nyelvtörőnek sem mond az utolsó, uh -huh. akkor ez az lesz. Szerintem úgy hangzik. De, de mindenképpen tudom javasolni, mert tényleg semmilyen hatalmas dolog nincs benne, ilyen leleplező vagy valami csak tényleg nagyon ilyen egyszerű szemléletmódot mutat, ami szerintem tök jó. És igen, azt mondja az internet, hogy ez az a könyv a buklánon pedig kettő darab szabadat lehúzta, tehát minden bizonyan jó, hiszen az embereknek <gül> yeah, yeah. Jó, Véleményság most nincsen hozzá tiéd a pálya. És nem vettel az étvágyadat? Nem, nem, nem. Még nem járok ott, ahol a kenyérsütésről van, meg a van szó. Aha. De hát nyilván ez az a rész, amit várok majd. <gül> és akkor ott majd kiderül az őszinte. Egyelőre a második dragomán kenyeret dobtam ki, úgyhogy még, <gül> még, még nem, nem járunk ott, hogy, hogy jót is tudok sütni. De, Aha. de ez Egy már sokkal kevésbé volt mint az előző. Kísérlet ez mindenképp, mert ha összejön, akkor az viszont hatalmas eredmény. Persze, most a arra már rájöttem, hogy a hőfok az nem annyira, annyira, süt, annyira sütőmben, mint amennyit kíván van írva, a tárcsán van. Uh -huh. meg, meg a vastagabb falu edények jönnek majd. Bekeményítünk itt, öntött vasból lesz minden. Na, én meg szokásos módon nem bírtam ellenállni az egy dolláros Amazon e-book akciónak, és annak a keretébe vettem meg egy könyvet. És kicsit lehet, hogy azért hogy magamat szivassam, mert megint egy fura nevű íróról van szó, egy egy, egy uh, Hallgrim úr, Helgason úgy hívják az írót. egy jó kis izlandi név. És az a könyv címe, hogy The Hitman's Guide to House Cleaning. És nagyjából a cím elmond mindent a könyvről szerintem, szóval így a, a, a hangvételét mindenképp, meg a főszereplőjét, meg problémákat is megismerhetjük a címben. Nagyon jó kis könyv, simán megérte az egy dollárt, és ráadásul felfedeztem, hogy ez nekem a viszlisztemben is benne volt ez a könyv, még mikor nem volt egy dolláros, úgyhogy extra öröm. És arról szól ez a könyv, hogy van, van egy, egy horvát származású bérgyilkos, aki utána Amerikában folytatja a karrierjét, és nagyon sok sikeres gyilkosság után véletlen egy FBI ügynökötől, meg ez, ezzel kezdődik a dolog, és menekülnie kell az országból, és hát rákerül egy egy uh, izlandba repülő gépre, csak úgy tud elmenekülni, és akkor fe, felveszi a, egy, egy uh, utastásnak az identitását, aki természetesen megöl. Ezt azért merem elmondom, hogy az első pár oldalban történik mindez. És akkor... Uh, gyakorlatilag bele kell illeszkedni egy ilyen élethelyzetbe, meg egy figurába, meg ebbe a, ebbe a furcsa környezetbe, Izlandon. Egy ilyen tévé, eh, hogy mondják, ez a tévépap. Eh, De nem tudom, itt van, ez nem annyira jellemző, nem? Igen, igen. Szóval, ez egy amerikai műfaj. Igen, uh -huh. igen. Ez a TV Igen, igen, igen prédikátornak a szerepét kell fölvenni és ugye rögtön érződik itt a, a bérgyilkos, meg a pap közötti eh, óriási különbség, amit eléggé, eléggé hatékonyan egyébként átugrik ez a szereplő. És az egész nyilván valamilyen szinten nagyon poénére van véve. A nyelvezete olyan ennek a könyvnek, ezt maga Hallgrim úr írta angolul, de di direkt ilyen, ilyen kicsit rossz angolsággal írta, és egyébként hozzátenni, hogy nem nagyon figyeltem az író nevére vásárláskor, és beszéltünk róla, hogy, hogy e-book olvasás akkor nem gyakran kerül az ember kezébe a, a borító, és azért végig abban a tudatban éltem, hogy ezt egy horvát író írta, aki valószínű felfedezte izlandot magának, akkor azért olyan vicces az egész, de nem fordítva történik, itt egy izlandi író fedezte fel magának a, a horvát nemzetnek az érdekes háttérét, és, Amellett, hogy tele van poénokkal, nyelvi poénokkal, meg ugye a bérdékos szemléletmódból és lifestyleból adódó poénokkal, így itt ott bekomolyodik a könyv, és kicsit így megismerjük, hogy mégis mitől lesz valaki e, bérgyilkos Amerikában. E, természetesen a háború szóba kerül, meg hogy hogyan kezdett el ölni embereket, és ott van eléggé erős e, nagyon sok... Jelene. De aztán szépen visszakanyarodik az egész valamiféle e, könnyedebb dologgá. Nagyon gyorsan ezt is el lehetett olvasni, és nagyon jó pufa kiskönyv volt a humorral együtt, meg a komoly dolgokkal együtt. És így európaiként különösen lehet nevetni rajta, amikor a, a, a horvátok és a izlandiak közös hobbiát az Eurovision dal Uh, megemlíti, és, és kielemzi a, a különböző fellépőket, szóval ez olyan jó kis összekacsintós dolog velünk is, és mindenkinek tudom ajánlani, még akár teljes áron is a könyvet, és nincsen, nincsen egy ilyen, beszéltünk talán pont izlandi krimikről egy-két-három epizóda korábban, hogy, hogy milyen rettenetes nyomasztóak tudnak azok lenni, na ez, ez, ez abszolút nem nyomasztó a Tényleg. Nem, én ilyen ür, üresnek, tehát, hogy annyira lecsupaszítottnak érzem, hogy még a mondataikat is, hogy nagyon, et, mint a takarékoskodnának a szöveggel, mint a, uh -huh. ahogy a névvel is, hogy nem, elég kevés, mert már tudod, hogy mi van. Uh -huh. És uh, nekem ez volt a fura a szövegleírása, de akkor itt, ez már rajta van Amerika nyomana Igen, igen, meg a, a horvát fickó szemén át nézve talán egy kicsit más, máshogy gondolkodik ez a, Paul Grimuris. Meg hát most hogy ítélhetjük meg az Izlandi irodalmat azért, mert olvastam ilyen Arnoldur Indridason tól pár könyvet. Lehet, lehet, hogy csak ő depresszívos, és mindenki más boldog és partizik ezzel Igen, lehet, lehet. Lehet, hogy egy kicsit furcsán néznek rá, és unalmában ír, könyveket írogat, amíg kitocítottként. Amire megülnéz ki ennek a borítója, de e e dolgok, amik hiányoznak az e-könyv olyan durván. Ilyen kis színes és dolgoknak a sziluátjai vannak rajta, például seprű és gépfegyver. Aha. Nem tudom, most nem valamilyen ilyen fázisában lehetek az életemnek, hogy, hogy az előző az zseptolvaj volt, most ugye följebb léptem bérgyékos témába, nem tudom, mi lehet a következő. Mindenképpen ez egy jó gyújtogatos. Aha. Ja, és, és még a másik dolog, ugye ő a, a, a horvát maffiának a a része ez a fickó, illetve volt, és tényleg nagyon vicces, hogy rendszeresen előkerülnek az, az olasz mafiás emberekkel kapcsolatos negatív véleménye, és nagyon vicces ez a szakmai valamiféle versengés, ami, amit érez a figura, és, és ahogy szívatja a taljánokat, ahogy ő írja. Na, nem, hogy szintlépésnek esetleg még a Dexter könyvek egy valamelyike. Még, hát, nem tudtam edenteni. nem vonz valami, A sorozatot azt nem. Néztem egy darabig, de azt hiszem, hogy úgy elég volt abból a karakterba. És akkor most a Dexter hallgatók is nem fognak, ilyet nézők is nem fognak többet hallgatni bennünket. Ó, már egyszer leúztuk, hogy mind a elkezdtük nézni, aztán valahogy nem ha folytattuk, mert én hallom itt a éreket, hogy állítok, nagyon jól belendül majd a harmadik évad után, de és tényleg? De egyébként, magunk részéről elfogadók vagyunk, a pszichopat, tömeggyilkosok és pont olyan emberek, mint mi, csak ők más embereket ölnek meg. Így van. <laughs> Ez nagyon szép volt. Szerintem jó zárszónak. Oké. Okay. Akkor nyomjunk egy végig sziasztok. Sziasztok! sziasztok.